sekä mun sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani. Tervetuloa Tavara tiistain pariin. Tänään puhutaan ammattijärjestön avusta suurissa elämänmuutoksissa ja siellä on etävieraana kollegani Helsingistä ammattijärjestäjä Laura Holmström. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon, Sanna. Aivan ihana olla täällä sun podcastissa. Ja lähdetään nyt ihan raakkaasti siitä, että mikä sun tarina on. Miten sä oot päätynyt, Laura, tähän, tälle alalle? Aa, ihan kylmät väreet selkäpiissä, kun lähtee muistelemaan tätä matkaa, sillä mullahan on tota, taustalla... Ihan muita yrittäjän hommia ennen tätä ja eletään nyt. Mennään ihan seitsemän vuotta taaksepäin, voitaisiin mennä jopa kymmenenkin vuotta, mutta mennään siihen vuoteen 2014. Siihen alkuvuoteen, kun oon siinä huumassa, rakennan tätä omaa kotia siihen kuntoon, että me saadaan putkiremppa läpi vedettyä ja putkirämpan kesto oli sellainen kolme kuukautta, niin esivalmistelut siihen vei sen kuukauden kuitenkin, että se on vähän niin kuin verrattavissa muuttoon, että sä muutat muutaman kerran oman kodin sisällä ikään kuin. No siinähän kun sä oot tuota rakentelemassa näitä haaveita sisustamisesta ja kuinka koti, kodista tehdään vielä entistä kauniimpia, jos joskus vielä haluttaisiin myydä se, niin minähän unohdin kaikki tavarat sillä tavalla katsoa läpi, että äh, mä olin tosi suurpiirteinen. Mä tuota, laitoin laatikkoon ja hain sitten jätesäkkiä ja viskasin kintaalla Ihan sama, että mulla oli paljon tärkeimpiä asioita, kuten sisustuskaupat ja lähteä sieltä niinku metsästää tämmöistä ulkokultaista Perhe, perheenäidin, suorittajäidin ihanne minä. Mä elin niinku semmoisessa ikään kuin elämänvaiheessa, missä mä koitin tsempata. Ihan muilla keinoilla kuin sisäisellä voimavaralla. No, mentiin sitten ty Tyyni-mieli tuota, sydämessä muutettiin Anoppilaan tuohon ihan muutaman kilometrin päähän. Me saatiin niin tämmöinen siitä sitten tämän kolmen kuukauden ajan. selettiin maalis-huhtikuun vaihdetta ja äh, sitten lasten kanssa oltiin siellä äh, ikään kuin valmistamassa sunnuntai-saunaa meille ja laitettiin kaalilaatikot tulille, niin sillä aikaa mä, just ajattelin, mä muistan sen hetken, kun mä ajattelin, että tämmöistä mä haluan. Tämmöistä tasapainosta, lapset leikkii, osallistuu kotitöihin ja kaikki on seesteistä ja kaunista. Tätä mä tavoittelen ja tämä on se, mitä mä haluan mun elämältä, mun kodilta. Ja se fiilis oli niin veitsellä leikattu, kun mä sain sitten puhelun. Ja veli soitti, että isä on joutunut sairaalaan. No tästä alkoi semmoinen matka, että mä en niin kuin oikeastaan, mulle ei ollut minkäänlaista turvasatamaa, kun mä jouduin ravaamaan isän luona. Sitten mä kävin töissä ja sitten täällä sijaiskodissa. Kolme kuukautta minulla oli tavoitteena, että mulla olisi vaan se työ ja vapaa-aika siinä niin sijaisonnan välillä. Mutta kolme viikkoa mä tein tätä kolm permuuden kolmiota ja isä sitten menehtyi. No, siinähän siinä sitten oli, kun oma koti näytti, kun sinne olisi heitetty pommi, kun oli putkiramontin jäljiltä, kaiken maamaa reikää pitkin seinää ja lattiaa. Ja sitten mä olen niin kuin pulassa siinä totean veljille, että meidän pitäisi tämä isänkin asunto nyt sitten järjestää ja käydä läpi. Että näin yllättäviä tilanteita tuli, niin mä siinä koitin vielä viimeiseen henkeen sanoa, että ei, mutta jätetään heitä, tämä isän asunto näin, niin voidaan tänne tulla muistelemaan fajaa. Ja sillä hetkellä, kun mä sanoin sen, että, että mä voisin muistella isää tavaran kautta, mä tajusin, että enhän mä saa sitä vaijaa takaisin, vaikka mä yrittäisin kuinka pinnistellä ja miettiä. Että et se tavara ei tuo ketään takaisin. Ja sillä hetkellä mun arvomaailma se romahti, mutta toisaalta mä mietin, että ikään kuin se oli mulle pelastus. Tätä kautta rupesin miettimään mun omaa asennetta elämää kohtaan, omia tavarakäytäntöjä, omaa ostokäyttäytymistä, häpeän tunteita, ja se skaala oli mittava. Se päättyi siihen, kun mä irtisanouduin kaksi vuotta sen isän kuoleman jälkeen tästä edellisestä työpaikasta, joka liittyy myös hyvinvointiin ja ulkoseen ulkoiseen kauneuteen. Siitä sit lähdin selvittää, että mikä mua kiinnostaa, mikä mua elämässä inspiroi. Aluksi mulla oli ihan musta seinä edes, mä en nähnyt eteeniä lainkaan. Sitten yhtäkkiä alkoi tulla, että no, mä tykkään kuitenkin palvella ihmisiä, mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä, mä tykkään auttaa ihmistä. Oli se sitten niin kuin missä tahansa elämäntilanteessa, mulla on semmoinen halu olla ihmisen kanssa. Mä rupesin googlaamaan ja tämä ammattijärjestään työ, mä ymmärsin sen liittää siihen omaan kokemaani. Sel isän asunnolla. Kuka siinä tilanteessa auttaa, kun sulla ei ole voimavaroja käsitellä niitä tunteita? Sitä niin kuin, tavallaan, että sä jäät yksin siinä, kun sulla on läheinen menehtynyt, niin mit, mitä ikään kun mistä sä saat sen, niin kuin, mist, mihin syrjään sä pääset kiinni, kun näin tapahtuu. Nyt nämä niin kuin, palapelin palaset alkoloksahdella. ja mä koin, että mä olen, uudesti syntynyt sinä, sinä syksynä, kun mä tämän Annen koulutuksen löysin, en toki päässyt vielä sitten koulutukseen sisälle, kun Anne sanoi, että otas nyt miettimisaikaa <lacht> vähän, että Helsingistä taitaa olla muitakin järjestäjiä. No ei, vaikka hän kehotti, että ota keväällä uudestaan yhteyttä ja mietitään kuviot sitten. Tammikuussa sitten 2017 lähin tähän mukaan ja, ja, ja sitten keväällä valmistuin sitten ammattijärjestäjäksi. Ja siitä sitten omaa kokemusta ja omien tunteiden ja fiilisten kautta on pystynyt niinku Asettumaan asiakkaiden ikään kuin elämään ja elämäntilanteisiin, koska kuitenkin tässä on koettu se pikkulassien kanssa se arki ja mitä se taas vaatii, kun sitten taas nämä menetykset ja isot muutokset ympärillä muutosten kautta, lyhyesti. No niin, tämä vetää aika hiljaiseksi, vaikka tarina onkin tuttu, niin tota, se on aina yhtä, yhtä koskettava, täytyy sanoa. Ja me tosiaan molemmat kuulutaan siihen porukkaan ammattijärjestäjää, jolla se niin kun halu kouluttautua on tullut sen kautta, että on itse kokenut sen muutoksen. Jos silleen karrikoidusti ajattelee, niin osa, osa ammattijärjestöistä on aina ollut tosi järjestelmällisiä ja, ja tavallaan sitten vaan niin haluaa ja, jakaa sitä sanomaa sen myötä, että heitä on tosi hyvä juttu. Ää, ja sitten taas on osa, kuten me, että on niin kun nähnyt ja kokenut itse sen ison Muutoksen siellä omassa elämässä, ja sitten se on niinku siihen, että hei, että, että tota, oikeasti tätä pitää päästä niinku tekemään ja jakamaan tätä kokemusta. Niin on, ja se, että, et, et se, että silloin ei ollut vielä niin itsestään selvää. Minulle itselleni, että mä haen apua. Nyt on tilanne ihan eri, että mä saatan ihan mihin tahansa ottaa heti ensimmäisenä niin fiil, fiiliksiin sen, että kuka, kuka voisi olla se henkilö, joka tässä tilanteessa minulle voisi sanoa parhaimmat niin kuin, neuvot tai, tai kuunnella minua, kuunnella miltä musta tuntuu nyt tässä, oli se mikä tahansa asia. Et tavallaan kyllähän me mennään lääkäriin silloin, kun on niikseen asiat. Et miksei me otettaisi sitten muitakin ammattilaisia ihan yhtä tosissamme? Ottama, niin kantaa ottamaan ja apua sit pyytämään. Joo, mulla, mulla on käynyt toi aivan sama muutos, ja tavallaan niin kuin tuossa aiemmin sivusit sitä ostokäyttäytymisen muutosta, niin sehän on myös niin just tätä, että mihin valitsee rahansa käyttää, että haluaisinko mä koko ajan lisää tavaraa ja vaihtaa sisustusta aina kun vuoden aika vaihtuu, vai mietinkö mä vähän pitkäjänteisemmin sitä vaikka omaa makua siinä ja vaikka panostaisikin sisustuksen, se saa olla niin sehän ei oo tästä pois millään tavalla, mutta sitten se, että mitä mä ostan, niin mieluiten niitä palveluja, jotka tuo mulle enemmän aikaa ja saan sitä asiantuntemusta, vaikka saattaa käydä siivooja tai sitten saada urakoutsingia tai PT-palveluja, mitä sitten muuta, hemmottelu, ihan mitä vaan, kuten sanoit, niin Kyllä, ja sitä niin kuin, ikään kuin mikä se on se tarve siellä halun niin kuin rinnalla, Et mitä mä haluan. Se on helppo niin kuin visuaalisesti katsoa, mitä mä haluan, mutta mitä oikeasti mä tarvitsen. Ja niin kuin sä tässä mainitsit, että se olisi personal trainer tai hieroja tai ihan, ihan vaikka sitten työohjaus, niin jotenkin tuntuu siltä, että se on paljon niin kuin voimaannuttavampaa sanotaan näin modernisti, niin saada se, se ikään kuin herätys sit siihen, että hei, mä koen, että mä tarviin tätä liikuntaa tämän ja tämän verran, jotta sitten mun valinnatkin olisi vähän viisaampia, kun että mä olen tosi apaattinen ja väsynyt tekemään yhtään mitään valintoja ja otan sitten sen helpoimman, mikä käteen sopii. Tämä on, niinku, on ollut iso matka ymmärtää se, se, se niinku, että missä vaiheessa ollaan niinku menty pieleen, mutta kun se ei ole niin ykselitteistä että mistä se tulee, niin sehän tulee ihan sukupolvien takaa. Et mehän ei voida sitä nyt niinku tästä syyttää, syyttää sitten omia vanhempia tai isovanhempia, ei voida niinku sillä tavalla ottaa ketään siihen syntipukiksi. Et sit, sitä mä en niinku koe tarpeelliseksi. Mutta niinku, kun ollaan eletty niin niukasti sota-ajastaan niin vähän aikaa, että se niukkuus ja köyhyys on merkinyt ankeutta ja sitten taas runsaus hyvinvointia, niin me ollaan nyt kamppailtu sen niin kuin, sieltä köyhyydestä tähän runsauden sarveen, mikä sitten itse asiassa onkin kääntynyt niin kuin, meitä vastaan. Niin nimenomaan. Ja ei tavallaan äh, asiat, mistä me puhutaan, niin osa sanoa, että no, tämä on niin itsestään selvää, mutta sitten se, kelle se ei ole, niin eihän meillä, niin kuin, että jos ei ole niin näitä tavaran pyörittelytaitoja, Luonnostaan, niin mistä päässä ne olisi opittu, että tota, just se just toi, että kun aiemmin sukupolvi niitä on ollut vähemmän. ja Nyt jos miettii, että ää, kun meidän vanhemmat on perinyt omat vanhempansa, niin se on vielä ollut aika kohtuullinen se tavaramäärä, mutta mitä se on sitten, ää, kun me joudutaan tehdä sitä, sitä duunia, niin kun, <köhö> ja ollaan jouduttukin pahoillamme, mutta se, tota, se vaan niin kertaantuu koko ajan se. Se kertaantuu ja sitten, ja niin kuin sanoit, toi, että jos ei ole taitoja ja ei itselläkään, ei ollut taitoja ikään kuin silloin vielä isän asunnon kohdalla, totta kai tuli se mieleen, että kuka voisi tarvita tätä tavaraa, niin sitähän se herää se kiinnostus, että joo, että lahjoitetaan. Että se on ollut ehkä itsestään selvää, se on tosi monelle henkilökohtaisesti tärkeä asia, että saa, laittaa kiertoja, ja lahjoittaa. Mä niin tunnistan, että ihmiset, ja Suomessa varsinkin ollaan hyvin kuulijaita kierrättämään, että se roskin laittaminen tekee tosi pahaa. Et kyllä se, niin kuin sen, sen puolesta oli niin kuin tietämystä, mutta ihan oikeasti, kun sitä tavaraa alkaa olla se 20 kuutiota, niin se ei ole enää mikään semmoinen, niin että no niin, tästähän tämä menee, vaan se on oikeasti tosi henkinen Tosi niin kuin, iso henkinen ponnistus, että ensinnäkin pääsee ikään kuin niiden tunteiden läpi, että se, että jokaisen asian kohdalla sä saat sen ihmisen ikään kuin mieleen, varsinkin jos joudut toisen asuntoa, läheisen asuntoa tyhjentää, tai ihan vaikka omiakin tavaroita tyhjennät, niin, tai käyt läpi, niin sulla on se muisto aina siinä esineessä, ja sehän se herättää meissä ne kaipuut ja kaipuut fiiliksit, että eihän mä voi luopua, koska mä pelkään, että mä menetän sitten identiteettini tai kenties sen koko kokonaisen elämän osa-alueen, mikä se tavara just sillä hetkellä on tuonut mieleen. No vinkkaatko tähän yleensä sitä äh, kuvan ottamista vai käyttäkö tähän asiakkaan läpi niin enemmän sitä tunnepohjaa, että se, just, että se ajatus on oikeasti pahempi siitä luopumisesta kuin mitä se käytännössä on. Joo, toi on tosi tärkeä pointti. Ja nimenomaan, että se, se sillä hetkellä tuleva tunne on oikeastaan se kaikista pahin. Ja se, se että antaa pikkasen aikaa, että sitten saattaa olla näin, että laitetaan sivuun joku tosi niin henkilökohtainen asia. Et, tai tai se, se näyttää minustahan, se näyttää ihan turhan päiväiseltä joku juttu. Se, se niin vieraan silmissä on aivan jotain muuta kuin tämän henkilön niin kuin omassa historiassa niin tuota, laitetaan sitten vähän mietintämyssyyn siihen sivuun, että ei tavallaan tehdä niinku koko aika tosi, tosi rankkaa ja raakaa poistamista. Niin tämä on semmoinen hyvä keino, toki just tämä valokuvaaminen ja näin, mutta on se aika hankalaa yksinään, että mietitään näitä muutoksia, että on ensin niinku, pitää tehdä jonkun, puhutaan niinku isoista muutoksista, on tämä kuolema, mutta on sitten on myös tällaisia, putkiremontti nyt sinänsä, et, ja, ja lasten syntymät, kaikki nämä tämmöiset, niin missä sä tarvii ikään kuin lisää tilaa tai sitä tavaramäärien niin vaihtuvuutta, niin kyllä ne päätösten teot yksin on aika hankalia. Et sit se, et kun sä jäät sen, yhden kans, sen tavaran kanssa kamppailemaan, niin suljaa monasti tämä koko homma siihen. Eli se, niin se tyssää, ja sitten ei ole keinoja enää, vaikka se aloitus olisikin ollut jouhevaa. Niin Tähän niin on se ammattilainen ja se meidän, meidän, meidän tausta hyödyksi. Kyllä, ja sitten kun miettii näitä tilanteita, niin tähän on aina, tapahtuu usein yllättäin ja se on siinä just niin kuin sullakin, että se, sen muun arjen vaan pitää pyöriä. Lapset pitää viedä hoitoon tai laittaa kouluun, käydä siellä töissä. Sitten sen työpäivän jälkeen vielä, niin että miten, millä ajalla. Ja samalla sä käyt, jos on vaikka toi. Läheisen menehtyminen siinä taustalla, niin samalla sä käyt tosi isoja tunteita, työstät sitä mennyttä ja yrität ottaa vastaan niitä tunteita, mitä sulla on nyt. Ja, ja niinku jo pelkästään se niinku siinä on niinku tosi paljon pitää Minun. kasassa ja sitä palettia pyörittää. On, ja siis ihmettelen kyllä, että mihin, mihin moodiin sitä ihminen tavallaan itsensä asettaa, tai sitä hän asettaa itsensä sivuun. Se kaikki muu on nyt tärkeämpää, niin se on myös hyvin vaarallista. Että tavallaan se itsensä sivuttaminen voi jäädä myös päälle. Eli ei tavallaan halukkaan, että saattaa käydä niin, että sitten turtuu ja tekee liian myös äkkinäisiä päätöksiä. Että tässäkin tapauksessa saattaa olla niin, että alkaa harmittaa, että jos tekeekin sitten semmoisen kokonaisvaltaisen tyhjentämisen. Tässä on tiedätkö nämä, että on kiire tehdä asioita ja päätöksiä, niin sekään ei ole kauhean hyvä. Ja sitten, sitten tavallaan soimaan itseensä siitä, että mitä tuli tehtyä. Tästä tuli vaan mieleen se, että sitten sit niin tuosta kiireen ja paineen alla tekemisestä, että se ei ole, se ei ole myöskään hyvä, hyvä koskaan kellekään. Ihan totta. No miten koet, että niin kuin, ää, nyt siellä varmaan osalla kuulijoista tuntuu, että no heinää aiheet ei ole nyt mulle ajankohtaisia. Mutta tavallaan olisiko se just se paras ja oikein aika niin tarttua tähän tavaran läpikäymiseen? No siis ehdottomasti se, että nyt kun ollaan sattuneista syistä vietetty paljon aikaa siellä kotona ja ehkä ne omat nurkat on alkanut tympiä ja saattaa olla niin, että nämä tasot ja kaikki nurkat on täyttynyt epämääräisistä tavaroista, plus että niihin kaappeihin on vaikea edes niin mennä, jos niisinkin on sitten vuosien saatossa kerääntynyt erinäisiä asioita, niin kyllä mä luulen, että tota aika monella, ja mitä nyt tässä ympärillä on nähty, niin olisi niin hyvä ottaa vaikka se etukäteen se sellainen niin asenne, että ei pääsiskään tilanteet räjähtämään käsiin, että voitaisiin ottaa se apu siihen ikään kuin vaikka tähän syksyyn, että katsotaan ne kausivaatevarastot läpi, että onko ne varastot niinku, ikään kuin tyhjäkäynnillä, pidetäänkö siellä niinku, vaan semmoista tu turhanpäiväistä tavaraa, kun se voisi olla hyötykäytössä, mihin voitaisiin sitten viedä säily säilytykseen asioita, tai sitten, onko se niinku, palveleeko se pikkulasten arkea se keittiö, että voisiko tehdä keittiöstä esimerkiksi yhden nurkan lasten piirustusvälineille, jotta tämä niinku, vanhempien vaikka ruoan laitto sujuisi paremmin, että voitaisiin ihan niitä niinku, käytänteitä muuttaa ja sujuvoittaa tätä niin elämää. Ei tarvii aina olla niin kuin, ihan semmoista niin äärilaita muutosta ja semmoista niin äkkiä, äkkiä niin kuin, tempastua, että nyt on, ollaan taas muuttamassa ja nyt ammattijärjestäjä tänne ja äkkiä. Vaan ihan, ihan niin kuin, arjen sujuvoittamiseen. Joo, tästä kävin hyviä keskusteluja tässä parin viikon sisään muutamaankin, että tavallaan tämä, tämä niin kuin, että remppa vai muutto vai tyyppinen äh, Asetelma, että tota, vaikka saisit itse tosi jumissa sen, äh, vaikka sen keittiön tai eteisen kanssa, niin tota, siinä on vaan siis jotain taikaa, että joku ulkopuolinen tulee sinne äh, terveisiä sinne eiliselle asiakkaalle, missä kävin tutustumassa, mutta tota, äh, tällä ihan yleisesti voi sanoa, että jos niin katsotaan, että pyötään eteiseen näin, niin tota, että, että mä oon, mä oon yrittänyt mä oon jumissa tämän kanssa. Niin tota, sitten tavallaan, että no hei, vilautapa mulle nyt kuitenkin vähän niitä muitakin kodin säilytystiloja. Että tota, no, sit alkoi, no itse että en mä nyt ollut varautunut tähän, mutta tavallaan se on mulle tosi tärkeää. No sitten me katsottiin, että no tässä on nämä kolme paikkaa, mistä säilytetään tätä, että tämä, ei tässä ole pyöräyttää vaan vähän tätä. Että varataan aika ja pyöräytetään, niin ei sun tarvitse ruveta äh, räjäyttää tämän kaapin sisuksia tai ihan hommaamaan uutta kalustetta tai tai saatikka, jos siellä jo mietitään sitä, että on se muuttokin käynyt mielessä. Sittenhän tässä puhutaan kymppitonneista, VS-tonneista tai sitten jostain ykkössatasista, että saat konsultaatio siihen, että kuinka sitä hommaa voi pyöräyttää toimivammaksi. Juuri näin. Ja toihan mulle heräsi yksi tämmöinen vastaavanlainen tilanne, mutta siinä kävi niin, että asiakas kysyy ensin, että mitä säilytyslaatikoita mun kannattaa ostaa, että mä saan järjestykseen tämän mun vaatehuoneen. No, sitten tuota, sit mä sanon ihan vastaan sähköpostilla, että hei, että mukavaa, että voitais, voisin tutustua sun kanssa yhdessä, että mitä kaikkea siellä itse asiassa on siellä sun vaatehuoneessa ja tehdä sitten ratkaisut, vaikka voitaisiin ihan niin kuin, tehdä valintoja vaikka kimpassa, niin se on helpompaa. Mutta sitten taas tulee se, että asiakas ei ehkä vielä tiedä sitä, miltä tuntuu, kun koti on ikään kuin läpikäyty. Ja tulee se tavallaan, että se ainoa vaihtoehto on ne uudet säilytyslaatikot tai säilytysjärjestelmä. Että ollaan vielä tavallaan siinä muodissa, että aina se uusi, uusi laatikko on pelastus tälle tavaramäärälle ja tälle tavaran järjestämiselle. Kun tämän hoksaa, että ikään kuin nyt ne tavaramäärät hoidetaan ja katsotaan just niin kuin sulla ne sijoituspaikat vielä siihen perheeseen tai yksikköön sopivasti, niin siitähän se onni ja riemu retee. Tämä on, on se, mihin törmää tosi usein. Että ja sitten kysymyksenä vieläkin, kun olen vaikka menossa järjestää kohteeseen, niin asiakas laittaa viimeisenä iltana vielä että hei, mulle ei ole mitään säilytyslaatikoita, että mitä, mitä, mitä me nyt niin kuin tavallaan sitten tehdään. Niin mä sanon, että ihan varmasti suuta löytyy kotoa. Että katsotaan ensin, mitä suuta löytyy, ja tehdään sitten niitä täydennyksiä, jos vaatii. Eli tavallaan tulee, ne tulee jostain se paine niihin uusiin hankintoihin sieltä syvältä, mihin me ollaan niin opittu, että näin, näin se kuuluu tehdä. Joo, toi on hyvä. Pointtia tavallaan se säästö voi tulla jo niin siinä, että kuka nyt miettii sit sitä niin käyttää että raaskiiksi niin panostaa tähän palveluun, äh, mutta mitä sitten sanot niille, että jo, jotka ei niinkään mieti sitä rahaa niin paljon, vaan enemmän painaa vaakakupissa se, että, että miltä se oikeasti tuntuu päästä joku vieras sinne kotiin katsomaan niitä paikkoja, miten Miten siitä tunteesta voisi päästä yli, jos tiedostaa jo, että kyllä, kyllä tätä tarvetta olisi ja haluakin olisi, mutta sitten vaan jännittää ihan kauheasti. Niin, että tarkoitatko se sitä, että ei vielä uskallakaan pyytää ketään, että ei rohkeinen lähestyä ketään vaikka niin, ja niin. Joo, no siis ihan lähtökohtaisestihan varmaan kannattaa ottaa se... Google tai vaikka ihan sosiaalisesta mediastakin löytyy hirveästi niin tietämystä sen oman paikkakuntansa järjestäjistä. Sitten sitä kautta lähtee ikään kuin myös hahmottaa sitä, kuka sun, sun kemioihin voisi vastata. Jos, jos niin lähdetään niin miettimään sitä taas siihen lääkärin hommaan, että kyllä sä, jos sä varat aikaa lääkärille, on tuntematon, jolla on niin kuva tai ei ole kuvaa tai näin, niin sä pystyt ikään kuin... Vähän niin kuin jo ottaa tatsia siihen, että hei, toi voisi tuntua aika mukavalta ihmiseltä ja henkilöltä niin kuin mua auttamaan. Niin se voisi olla yksi lähtökohta siihen, että sä saisit niin kuin tutustua vähän niin kuin rauhassa. Et mä jaan, että hyviä ajatuksia. Varmasti kun sinullakin on tosi paljon he, niin kuin hersyvää ja kivaa ja sellaista kantaa ottavaa niin kuin informaatiota, niin mä luulen, että niin kuin moni saa sun. Niin ins, ins pyytää sua apuun. Et mä luulen, että se on niin se ensimmäinen lähtökohta. Että kehotan niin ihmisiä tutustumaan. Ihan, ihan sillä lailla niin inkognitoa. <tos> ja sitten, sitä kautta se on tosi matala se kynnys lähteä pyytämään, että hei, mulla olisi tämmöinen ja tämmöinen niin haaste. Sitten se lähtee. Se on ihan, se on ihan tosi nopea toimenpide toime toime ikään kuin. Että, että tavallaan kyse Autori Laura laittaa <tos> siellä... <tos> Snacks ja toimenpiteet on kunnossa ja turhat, turhat ahdistilut on napsastu pois. Uika. Kyllä, että se on tavallaan niin kerrasta poikki. Että täällä ollaan. Joo. No ei, mutta ja se on, ja sitten, sitten nämä nykyään välineet on niin helppoja, että voi laittaa viestiä tosi, tosi helposti ja nopeasti missä tahansa. No toi on totta, niin vaikka just Instassa vaan yksityisviestiä, ja sitten tavallaan eihän ta ei tarvitse itse tietää edes, että et, et, mi mihin tavallaan, et heittää vaan ilmoilleen, että hei, että mulla on joku jumi täällä kotona. mä saan tällaisia viestejä välillä, että hei, että mulla on, että joku täällä on, niin että joku lukko on täällä, et mä en oikein osaa sanoa, että mihin mä tartteisin sua, mutta tavallaan et, niin. kun keskustelu on auki, no siitä voidaan sitten lähteä miettimään. Ja sitten ja sit miettii sitä, että sitten kun ollaan tilanteesta, tilanteessa, me ollaan eteisessä niin ikään kuin rauhoittaa, jos nyt asiakkaan mielen päälle pääsee, että se on vain tavaraa, se on elotonta materiaalia. Me ollaan nähty kaikki, me ollaan nähty niin paljon, että tuskinpa ikään kuin se enää ketään meistä niin ammattijärjestää hätkähdyttää. Ja meillä on tosi monia niin kuin siisteystasoja asiakkailla, että, että ikään kuin samanlaista, täysin samanlaisia koteja ei ole, ja Jokaisella on se niin kuin oma persoonallinen tapa elää, eli ei myöskään ole tarkoitus sitten, että me tullaan määräämään ja osoittamaan sormella, että sun kuuluu tehdä nyt nämä poistot, jotta sun koti näyttää tältä. Vaan et edetään sen mukaan, mitkä on sun toiveet, mitkä on sun päämäärät, mitä sä, millä tavalla sun elämässä ja kotona voisi olla niin kuin helpompaa, jotta sä löydät ne asiat, mitä sä arjessa kaipaat. Joo, tuo on ehdottoman tärkeää ja tota tavallaan, se on itselleni niin että sitä ei muista aina sanoa tarpeeksi usein, että aina on niin kyse asiakkaasta hänen tarpeista ja hän tekee aina niin kaikki päätökset siitä, että lähteekö lopulta Kyllä. sitten mitä tai mitään, mutta tuota, toki yleensä se on näin, että kun on yhteyttä otettu, niin silloin ollaan jo orientoiduttu siihen, siihen, että tota, kyllä niitä poistajakin tulee, mutta se on aina niin asiakkaan päätös ja asiakkaan on tapahtuvaa työtä. On, on ehdottomasti, ja sitten kyllä, mullakin on käynyt siivoja, ja arvatkaas mitä, kyllä se tuntuu itsestäkin, että hei, et, niin kuin, hävettääkö vähän ehkä toi pölypallero tuo sängyn alla, että tavallaan siihen tunnelmaan saattaa päästä, että jos itse sä autat jotain toista, niin kyllä sillä toisella on aina se vastavuoronen niin jännite saattaa olla mutta Saadaan heti pienellä kevyellä vaikka vitsillä raukeamaan se tilanne, jos tuntuu siltä, että kemiat kohtaa ja voidaan niinku heittäytyä siihen, ikään kuin pois siitä jännittävästä tunnelmasta. Niin aika aika moni, moni sitten jopa ilahtuu sit siinä nähdessä, että eihän tämä ollutkaan nyt itse asiassa niin kauhean peikko, vaan päinvastoin, että sain niinku siitä... Siitä niin kuin käynnistä paljon enemmän, mitä osaisit kuvitellakaan. Ja eivät että sitten siihen omaan niin elämään jatkamiseen, että ei se tarkoita sitä, että pitää ammattijärjestää pyytää joka kuukausi, vaan että se saattaa riittää, että kerran tai sitten tehdään joku tsekkaus ja otetaan säännöllisiä käyntejä. Mutta se ei tarkoita, että se on niin elämän loppuun asti käsi kädessä kulkemista. Ihan loistavaa settiä. Totta kai alkaa olla mennyt haluatko vielä nostaa jotain tiettyä asiaa, ainakin me halutaan kuulla, että mikä sun mielestä nyt on tärkein pointti tässä jaksossa, mitä, mitä halutaan, että kuulija jää erityisesti mieleen? Mä haluaisin poistaa sen häpeän tunteen ja sen, niin kuin, tavallaan sen mielen päältä, että jos niin mainitsin se tavara, ei todellakaan määrittele sitä sun elämää tai niitä sun muistoja tai kokonaisuuksia, mitä sä oot niin elämässä aikana kokenut, tai oikeastaan kun mennään siihen ihan alkuun, mistä mullakin tuli se herätys, että se, se henkilö ei enää tuu takaisin, vaikka mä kuinka sen äh, tota, leipälautasia tuossa kanniskelisin edes takaisin, koittaisin niin ihmetellä tätä elämää, niin rohkaisisin vaan tekemään niin kuin niitä oman, omaan elämään helpottavia ratkaisuja, että jos ei se tuo sinulle niin hyötyä, niin siitä tavarasta on valitettavasti haittaa. Ja tätä rohkeutta tekee niitä valintoja, että se, se on nähty niin monta kertaa, että se mistä luovut, sä saat sen niin kuin tuplana takaisin. ja Se on jotain, mitä sä et ole ehkä voinut itse asiassa tietää, tai aavistakkaan. Ihan mahtavaa. Kerrohan vielä, mistä sutsaa kiinni, mistä tavoittaa, mistä löytää lisätietoja Laurasta? No tota, järjestysvinkit.fi on aika kattava sivusto ja Instagramissa Laura Holmström, sieltä löytää bananin muujan ja silloin tällöin <lacht> enemmän ja vähemmän huumorilla. <lacht> Ei, mutta elämä, elämä pitää ottaa sillä tavalla mukavasti, että kaikki jos on... Kaikki, ottaa, kaikki tämmöiset asiat on liian vakavia, niin nehän ei jakseta eteenpäin. Että siksi siksi se, myös se tavara, tavaroiden äärellä itkeminen ja nauraminen voi jopa olla terapeuttista. Tähän on hyvä päätellä. Minun pitää loppuun vielä mainostaa tuota Suomen ammattijärjestöjen tulevaa tapahtumaa, eli maksuton virtuaalitapahtuma, kuinka paljon on tarpeeksi, on tulossa tuossa äh, nyt kun podcast ilmestyy tiistaina, niin tämän viikon 20. marraskuuta, ja siellä puhutaan muun muassa siitä, millaista on olla asiakkaana, mitä on kuolinsiivousasiamuutosta ja edunvalvontavaltuutuksesta. Muun muassa tämmöisiä teemoja. Tota, laitan tuohon linkin kyllä tästäkin tota, tämän jaksoyhteyteen. Ihan... Super isot. Kiitokset Laura, että pääsit vieraaksi ja me jatketaan keskustelua vielä keskenämme. Kiitos Sanna. Ilo olla tässä mukana. Moi moi. Moi. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin käy täkäilemässä mua ja Lauraa, ehkä siellä Instassa ja, ja ihmeessä vinkkinä myös kavereille. Jos olet uusi linjoilla, niin ehdottomasti suosittelen noita aiempia jaksoja, joissa puhuttiin vaatteista. Jos taas olet nuo jaksot kuunnellut ja et ole silti ryhtynyt vielä toimeen, niin nyt on kyllä aika, aika laittaa sitten viestiä ja pyytää sitä tutustumista joko etäapuun tai konkreettiseen järkkäilykäyntiin. Laurahan auttaa tuolla Helsingin seudulla näissä asioissa ja minä täällä laajalti joesu seudulla, joten lähde rohkeasti laittamaan viestiä. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen täyttä tavaraa podcast. Tavara tiistai taas parin viikon kuluttua ja silloin onkin tämän kauden päätösjakso, mutta lisää sitten taas ensi vuonna. Alta tai yltä löydät linkit mun nettisivuille ja sometileille, kun muistat sen sanan tavaravalmentaja, niin löydät kyllä perille. Täyttä tavaraa löytyy hei, myös Suoratoistopalveluista, joten tuu ihmeessä sieltäkin kautta tilaamaan ja seuraamaan. Hienoa, että olet lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.